Було б на чому їх до міст християнських довести. Мазепа поскакав у бік гавані. На Майдані дедалі більше збиралося козаків, які сходилися з усього палаючого міста, тягнучи здобич. Купи цієї здобичі росли з кожною годиною. Козаки, скинувши водин, кіш принесене добро, знову йшли, щоб забрати решту і добити татар, яких не встигли вбити зразу ж, або яким пощастило утекти». А полум'я лютішало, пожежа розросталася, і нещасне місто являло собою суцільне море вогню. З колишніх генуецьких палаців і розкішних віл, з багатих турецьких і татарських будинків, з мечетей і громадських лазень, у вікна і двері вихоплювалось назовні полум'я, і вогняними язиками лизало і закопчувало стіни будівель, розтоплювало свинець і олово водогонів, з'їдало дощенто все, що було в місті дерев'яного. Надранок... Полб'я почало вщухати, йому вже не вистачало поживи. Вранішнє сонце освітило самі руїни кафе, що вчора такої розкішної. Олексій Попович стояв на чердаку своєї чайки, тримаючи на руках сонну татарочку, і дивився на руїни міста, в якому він колись мучився в неволі. По обличчю його текли сльози. Зруйнувавши дощенто чудове місто, козаки... З багатою здобичу знов пішли у відкрите море. Вони захопили з собою кілька турецьких галер, які залишив небаба, коли палив усе, що було в гавані, і навантажили їх награбованим добром, а також розмістили на них усіх визволених у кафі невольників. Сумно було здалеку дивитися на спалене місто, в якому ще так недавно вирувало життя, але козаки дивилися на нього як на вбитого гада і безтурботно відпочивали після кривавої роботи. Флотилія їхня пливла прямо на південь, дедалі більше віддаляючись від берегів, і того ж самого дня козаки побачили себе серед синього безкрайнього моря і такого ж, як море безкрайнього неба. Вони згадували і розповідали про те, що залишалось у кожного в пам'яті з тої фатальної ночі, переказували жахливі подробиці про ту чи іншу свою пригоду, перев'язували один одному рани, опіки, жартували, сміялись, Глузували з дурноватого хоми, який у розпалі кривавої роботи загубив свою шапку і нізащо не погоджувався надіти на себе дорогу, гаптовану золотом ярмолку, знайдено ним у своїй кишені. Усіх розвеселяв і Олексій Попович, який, проспавшись, побачив себе власником маленької, гарненької, як херовимчик татарочки, і не знав, що з нею робити. Дитина весь час плакала, показувала ручками кудись удалину, звичайно, туди, де залишилася її мати, і Олексій Попович всіляко намагався втішити малятку. А втім, дівчинка швидко здобула любов усіх козаків. Та й не дивно. Ніде дитина не розчулює людей, дорослих, серця навіть черстві, закам'янілі, які ніколи не милували не тільки чужих, але й своїх дітей, ніде, повторюємо, не розчулює так дитина і не викликає такої глибокої ніжності, як на морі, де відчувається цілковита відірваність від землі, де невинна істота, теж відірвана від свого гнізда, нагадує інший світ, інші милі, далекі образи». Але ще більше почуття зворушення і ніжності до дитини зростає за таких суворих обставин, як війна, під час брукань між життям і смертю, коли панує страшна невідомість з неминучими кривалими супутниками. Навіть цуценя в такій обстановці викликає до себе особливу жалість і ніжність. Так було і з полоненою татарочкою. Олексій Попович, щоб розважити її, то грався з нею в ладки, то показував на її маленькій пухленькій долонці – Сорока ворона, припічку сиділа, діткам кашку варила, то ніжно взявши свої зашкарублі долоні й кучеряву голівку і похитуючи її з одного боку в другий і ласкаво заграючи, він співав, намагаючись підробити під ніжний жіночий голос Печу, печу, хлібчик дітям на обідчик, меншому, менший, старшому більший. Інші козаки теж старалися її забавити чим небудь. Той грав на губах, як на балалайці, той показував їй своїми незграбними пальцями козу і дуже старанно кричав «Ме-ке-ке». Вусатий карпо колокузні змайстрував з різних клаптиків ляльку. Зробив їй з лози роги, і лялька танцювала. Навіть суворий небаба розважав дівчинку, ставав рачки і гавкав собакою. Дивлячись на його усміх, не усе, добре, але смішне обличчя дівчинка, забувши про своє гори, заливалася дзвінким сміхом. Це викликало захоплення усіх козаків. Рачки ставали інші, хто гавкав по собачому, хто мукав коровою.